Hvað fóruð þeir að sjá í óbygðum? Reir að vindiskekin? Hvað fóruð þeir að sjá? Prúðbúinn mann? Nei, prúðbúna menn er að finna í sölum konunga. Til hvað fóruð þeir? Að sjá spá mann? Já, segi yður, og það meira en spá mann. Hann er sá sem um er rýtað, sjá, ég sendi sendibóða minn á undan þér,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 þær sungu meður sorgar ljóð og ekki vildu þér sirkja jóhannes kom á út korki niðrakk og menn segja hann er illa anda mann sonurinn kom út og drakk og menn segja hann er mathákur og vínsvelgur vinu tolllemtu og ber syndlúra en spekin sannast að verkum sínum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 menn bærilegra á dómstegi en ykkur. Og þú, kapan ám, verður þú hafinn til himins? Nei, til heljar er stift verða. Ef görst hefði krafta kraftaverkin sem gjörðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður, landi sódómu, menn bærilegra á dómstegi enn þér. Á þeim tíma tók ég svo til orða, Ég veksam að þig, faðir, herra heiminn svo jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og higginda mönnum, en opemberða smælingum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt er mér fæleð af föður mínum, og enginn þekkir sónin nema faðurinn, en ég þekki nokkur föðurinn nema sónurinn, og sá er sónurinn vill opemberða hann. Komið til mín. Allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yður skyld. Takið á yður mitt og og lærið mér, því að ég er hófær og af hjarta lítil átur, og þá muni þér finna skyld sálum því að mitt og er ljúft og byrði mín létt.